Rugăciune pentru curățirea inimii de avariție. aleluia Iluia slavă ție, Tatăl celestei iubim și te rugăm ce te leagă și alungă pe demonul avariției care seamănă în suflet semințele lăcomiei. Iartă-ne păcatul lăcomiei pe care demonii lăcomiei în noi l-au răspândit, fiindcă nu l-am spătit. De aceea, pentru a agonisi cele pieritoare ale lumii, timpul prețios al vieții l-am pentru lucruri, case, bani, animale, mașini am muncit, de aceea cu puțin nu ne-am mulțumit. Să luăm ceea ce nu era al nostru, ne-am răcomit, Bunul de ce le-am împrumutat, nu le-am înapoiat Cu ispita gândului de pian nu ne-am lăsat. De aceea când rău, toate cele agonisite pe nedrept -a, a venit și le-a luat, de păcatul nemulțumirii ne din vindecat. Aleluia, Slavăție, Doamne, Iisus, plasă că Iubiești te rugăm, cea și leagă și alungă pe demonul avaliției, curăță odorul subletului nostru de spilii, părămida, a păcatului necomandă, care ne face exerciții. De aceea, arit de milostenie, pentru înălțarea la cer rugăciunea nu n-am agonisit. Grija cea lumească nu am părăsit. Slujbele să le facem cu nevoințe cu vedere, iubire, nu am iubit. De multe ori ne-am risipit, ne-am lenevit, nu bun pentru tine n-am ori Cu iubirea ta iaște-ne, dă -ne gândul de har luminat ca semn că la față sufletul ne și asemănarea cu tine ne a dat. Aleluia, slavă ție, ce ceresc, iubim și te rugăm, ce alungă pe demonul avariției, al lăcomiei, al de vindecă inima noastră ce am împietrit, zdrobește și aruncă semânsa, rădăcinile, de spini, lăcomiei setei de avere, de aur, de bani, de funcții pierzătoare, de suflet. Dă-ne să facem fapte de ctitorie materială, spirituală, de milostenie și ajutorarea fraților. Dă-ne să facem voia Tatălui Ceresc Primește ca ofrandă toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, dăruiește-ne rugăciunea minții în inimă, ca semn că inima noastră curată, să lași al tău devenit și în ea biserica pentru Domnul Iisus Hristos ai pregătit.